Попри що хоча б на деякий час. Дівчата провели Дашу до роздягальні і з веселим сміхом побігли на гору у своїй спальні. Даринка одягала шубку, роздумуючи про те, куди піти в цей раз просити гроші для занять з наступною групою. «Дашо! – почула вона за собою голос Марини Олександрівни та обернулася до неї із задоволеною посмішкою на обличчі. «Ви бачили дівчат?» – запитала Даша. «Вони радіють, як маленькі діти новій іграшці», – сказала Марина Олександрівна, чомусь не посміхаючись, як звичайно. «А я вже думаю про нову групу. Її не буде». «Чому?» Сьогодні мені про тебе все розповіла наш новий нічний сторож. І що ж вона сказала? Гірко усміхнулася Даша, заздалегідь, знаючи відповідь. Розділ 28. Даринка любила свята. Сама тільки думка про їх наближення – Давали їй новий приплив енергії та гарного настрою. Для неї свято асоціювалося з побажаннями, подарунками, новими надіями та радістю. І подобалося дарувати подарунки. Неважливо, в якій грошовій сумі головною була увага, Даша з однаковим задоволенням приймала і листівку від однокласників, і смс від знайомих, і нову сукню від батьків, і дезодорант від святки. Як і колись, Даша пішла повештатися по крамницях. Вулиці міста блищали, прикрашені різнокольоровими голдниками і написами, з новим 2007 роком. Кипіли збудженими метушливими людьми і, звичайно ж, барвистими вивізками із запрошенням купити подарунки. Гадаринка зайшла до супермаркету і мимоволі потрапила у відділ подарунків. Вона ходила довгими рядами, розглядаючи численні сувеніри, і раптом із жахом зрозуміла, що їй нема кому їх купувати – Навколо не залишилося жодної близької людини, яку вона могла б привітати з Новим Роком, якщо навіть захоче. «Може, вам щось підказати?» – підійшов до неї продавець, у якого на голові височила червона шапка Діда Мороза. «Для кого ви хочете підібрати сувенір?» «Для кого?» – перепитала дівчина. І на її обличчі промайнула... Легка іронія. «А мені вже нікому дарувати подарунки». «Так не буває, дівчина!» І далі посміхаючись, сказав хлопець. «У всіх є знайомі, родичі, друзі, які будуть дуже задоволені, якщо ви приділите їм увагу». «У всіх так, а у мене ні». У цей час Даринка згадала про бабусю з яким би задоволенням вона поїхала до неї, прилягла поруч на подушку, відчуваючи, що хоч одна людина у світі щиро рада її бачити. «Не пустять, батьки!» – подумала вона в голос. Продавець із цікавістю подивився на симпатичну, з великими очима, але дивну дівчину, і, втративши до неї всілякий інтерес, відійшов у бік у пошуках нових покупців. З почуттям гіркоти душевного болю, з пакетом яблук і апельсинів, Даша повернулася додому, думаючи про те, що поздоровлень їй теж чекати нема від кого. Повечерявши яблуком, вона увімкнула телевізор і накрилася теплою ковдрою. Намагаючись не думати про хворобу, що постійно нагадувала про себе, вона зателефонувала Віталієві Степановичу. «Зі святом вас!» – сказала Даринка. «Ще до Нового року ціла доба!» – зауважив лікар веселим голосом. «Я подумала, що завтра ви будете в колі знайомих. Навіщо заважати вам?» «Не вгадали, Даринко!» «Сьогодні я у мами, а завтра буду на чергуванні». «У новорічну ніч? А я ж наймолодшою у відділенні. А кому, як не молодим, належить працювати у свята?» «Втім, я сам добровільно погодився». «А ви, Дашо, де будете зустрічати Новий рік?» «Удома». «Пощастило, значить, що не на зміні». «Швидше, навпаки, не пощастило». «Мене звільнили, і я знову безробітна», – сказала Даша і розповіла Віталієві Степановичу і про своє донорство, і про гурток плетіння. «Хай там що, а ви, Дашо, все одно молодець», – сказав лікар. «За інтонацією голосу чую, що настрій у вас уже кращий, аніж раніше». «Намагаюся триматися». Завдяки вашим порадам роблю все, щоб змінити свій життєвий устрій і не думати про те, скільки мені відпущено. І правильно робите. Головне не думати, що ви загнані в кут. Завжди можна обернутися, потикатися в глухі мури, знайти двері, постукати, і їх відчинять. Не будете ж ви, що, заперечувати, що в будь-якій кімнаті є не тільки «Кути і стіни, але існує і вихід!» Даша посміхнулася. «Напевно, є. Бережіть сили. Вони потрібні для боротьби з хворобою». «Не тільки сили, а й гроші», – зауважила Даша. «Треба терміново шукати нову роботу». «Знаєте, Даренко, я думав про вашу роботу в онкології». І те, що вас попросили піти, не дивно. Наше суспільство ще не готове сприймати таких хворих, як ви. Та мені часом здається, що в мене не сніда, а проказа по всьому тілу. Не засуджуйте людей, які вас не розуміють. Я нікого не суджу. А можливо, вам варто звернутися в громадські організації з боротьби зі снідом? поговорити про свою проблему. Мені не хотілося б взагалі говорити про снід. Я просто хочу мати роботу і жити далі не як хвора, невідомо чим людина, а як звичайна. Я не хочу відчувати себе неповноцінною і в чомусь упослідженою. Ви це розумієте? Розумію. Значить, вам зараз потрібна робота. Дуже потрібна. Але я поки не знаю, куди мені поткнутися, щоб наступного ж дня мене звідти не звільнили. Я не знаю, чи готові ви до того, що я можу вам порадити. Я вже до всього готова, гірко пожартувала Даша. Для того, щоб працювати там, куди я можу запропонувати... Треба мати певну частку мужності і самовідданості. Треба бути сильною, щоб не підупасти духом і все витримати. У морзі санітаром? О, там не так уже і складно працювати, засміявся Віталій Степанович. Мертві не можуть висувати претензії, вже не вимагають особливої уваги. Не зволікайте далі, попросила Даша. «А ви вважаєте себе досить сильною людиною?» «Напевно, я звичайна людина, але вже так вийшло, що доводиться вчитися бути сильною. У вашому районі нещодавно відкрився хоспіс». Даша затамувала подих і помовчала, розмірковуючи лише кілька секунд. «Я згодна», – сказала вона впевненим голосом. А ви розумієте, що на ваших очах вмиратимуть люди? Частина буде вмирати щодня, у тому числі і від сніду. Розумію. Я згодна. Де він є? Віталій Степанович завагався, але не вловивши в інтонації Даші ні найменшого сумніву, сказав – я добре знайомий із завідувачкою відділення Маргаритою Іллівною. Вона була викладачем у нас, а потім пішла на пенсію. Коли відкрили хоспіс у нашому місті, вона сама виявила бажання взяти на себе керівництво.